ק"ו. מיום לידתו עד שנתגדל ונעשה במצווה עד כניסתו לחופה, הכל היה בקהילת קודש מז'יגול. עקבה המבואר קצת פחות מטיפה מן הים מעניין עבודתו, שגם באלו הימים בימי קטנותו ממש התעורר לעבודתו אטבח וכו'. והנישואין שלו היו באמת ותקה, כי משם נשתדח עם בת הרבני הנגיד המפורסם בתורה וביראה, מורנו הרב רבי אפרים ז"ל. וחותנו היה איש נכבד מאוד ומיוחס, ומקור חוצו בו היה בזסלב. אך אחר כך נתגלגל הדבר עד שקבעה ישיבתו בכפר רוסתין ובשאר כפרים שהם היישוב של מדווידקה, והיה מחזיק כפרים הנ"ל, והיה מפורסם בשם טוב בין כל הצדיקים המפורסמים שכולם התאכסנו אצלו, כי היה איש חשוב מאוד. גם אשתו, מחמותו של רבנו ז"ל, הייתה אישה כשרה מאוד.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 אף גם הם פגומים ובעלי עבירה, אך מנאי צלן. ותכף הלך רבינו ז"ל עם רבי שמעון על השדה ודיברו יחד רבה בעבודת השם בהשתוקקות גדול. ודיבר בן ז"ל רבי שמעון דברי טהורות רבה שאין שום תכלית בעולם הזה, כי אם לפרוש מתאוות עולם הזה ולעבוד את השם נדבך. ובפרט אנוכי שהיום יום חופתי ומוכנים לי כל העוונות, בוודאי אני צריך לפשפש במעשה רבה.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 ונשא עמו דרך השדות וכיוצא. והיה רבנו ז"ל מתגעגע מאוד ואמר, כמה היה הטוב לפניי בכאן, כי בכל פסיעה ופסיעה הרגשתי טעם גן עדן, כי שם באלו הדרכים היה רגיל ללך ולהתבודד. והיה מצר ומתגעגע מאוד ואמר, הלא כאן היה הטוב לפניי מאוד, ולמה לי הפרסום של עכשיו? גם עוד פעם אחת סיפר בפניי שבהיותו בימי נעוריו.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 כי הוא זל נשא עמו לעיר מאלי, ועל ידו נגמר השילוך ונישאת לו. כי אף על פי שהיה עדיין בימינו רב ממש, וכמדומה ששמעתי שהיה אז בערך שמונה עשר שנים, אף על פי כן נשאו לו פנים קצת אנשים, מחמת שהיה נכד הבעל שם אותו זל. וגם ראו והבינו בו בעצמו שהוא כלי יקר מפז ומפנינים. והמשכילים הבינו גם אז שכאשר יתגדל יהיה חידוש בעולם.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 והאנשים אשר היו שם ראו את המראה הזאת, המה ראו כן תמאו, ונבהלו מאוד. ואז היה נישואין של חותנו ושבו לביתם. ובאותו הזמן בא לשם הרב הצדיק המפורסם, מורנו הרב רבי דוב מזסלב, הנקרא בפי כל רבי בר ברביבונים, שזכה לנסוע לארץ ישראל ונסתלק שם. וסיפרו לפניו כל הנ"ל, כל מה ששמעו מפיו אז. ונבהל ונשתומם מאוד, ואמר שיהיה חידוש גדול בעולם.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 בתוך הבית דירה, שקוראים חדר צדדי קטן. ושם היה יושב ומתבודד ועוסק בעבודתו, ולפרקים מהר יוצא לחוץ ומתבודד בשדה או ליער וכיוצא. ויהי היום ונסע רבנו ז"ל אל העיר, והלכה חמותו והעמידה מיתתה שם, כי רצתה לקח את החדר בשבילה. ותכף כשבא רבנו ז"ל לשם, ומצא שלקחה ממנו מקום קדושתו, לא היה יכול להיות סמוך על שולחן ואז יצא מן הכפר ונכנס לתוך העיר וקבע דירתו במת ודקה. קט והנה בכל העניינים האלה יש הרבה מאוד לספר כמה וכמה אלפים ורבבות מעשיות שעברו עליו באלו הימים והשנים שישב במקומות הנ"ל. שאז היה היכר יגיעתו וטרחתו ועבודתו התברך בהגיעה גדולה מאוד. והיו לו מלחמות גדולות בכל יום ובכל שעה, קודם שהכניע ושיבר כל מידה ומידה וכל תאווה ותאווה.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 וירשום איזה מעשיות קטנות ששמעתי מפיו הקדוש ז"ל שסיפר שבימינו רב בעת עסקו בעבודת השם בגאה גדולה היה החפץ מאוד שהשם מטבח יהיה מראה מופת למען תתחזק אמונתו יותר והיה מעתיר ומפציר ומרבה בתפילות להשם מטבח על זה וסיפר שלושה מופתים שנעשו לו אז אחד, כי במקום שהיה רגיל ללך בחוץ אנא ואנא ועסק בהתבודדות ודבקות להשם מטבח היה עומד באותו הדרך צלם גדול שלהם, היינו שתי וערב כדרכם, בפרט בכפרים, והיה מבלבל אותו מאוד, כי היו לו ייסורים על שהשתי וערב עומד נגדו בעת הילוכו בדבקות והתבודדות. ויתפלל אל השם מטבח שיעשה לו מופת זה, שיהיה נעקר הצלם. ויגזור עומר ויקום, ופתאום נעקר הצלם ונפל לארץ.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 וסיפר שהיה עני שבוע אחד, ופעם אחת לא היה לו מה לאכול בערב, והלך בשדה כדרכו. הוא מצא נטפחת של גריסין, והביא לביתו לבשל. וכפייה נשמע מפיו שזה הדבר היקר בעיניו כמוצא שלל רב, על שהיה לו ביטחון בהשם נדברך, והשם נדברך הזמין לו פרנסה בשדה. כי שמעתי מפיו הקדוש שאמר שהוא יודע מביטחון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 כי אנשי דשיב נתקרבו אליו בעת ישיבתו שם. וכל מי שזכה להתקרב אליו נתמלא יראת השם. והיה משיב רבים מעוון וקרבם לה' נטבח בהתקרבות גדול. וגם במדוויקה היה לו קצת מחלוקת, אבל כל שונאיו נפלו לפניו. והיו שם איזה מעשיות עם הרבנים דשם, אך איני יודע אותן על בוריין. קי"ג <קופית> אחר כך נסע ממדויקה לארץ ישראל. בברום ארץ ישראל נשתדך עם בתו אדל, עם רבי יוסקי בנו של כבוד הרב הגאון החסיד הקדוש המפורסם, מורנו הרב אברהם דב ז"ל, רב אב בית דין וקהילת קודש חמלניק. ואחר רבי יתום ארץ ישראל ישב עוד בעירך שנה ויותר קצת במדווית קם. גם תכף בברום ארץ ישראל נסע לקהילת קודש לאדי, לרב החסיד הגאון המפורסם מורנו הרב שניאור זלמן זכר צדיק וקדוש לברכה.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 וכן היה שבא אליו סמוך להסתלקותו, וגודל האהבה והשמחה שהיה לרב הקדוש הנ"ל מבית רבנו ז"ל, אי אפשר לספר ולשאר כלל. כי הרב הנ"ל היה מוטל על ערז דווי בחולי כבד מאוד, כאשר היה מפורסם בפי כל. חצי שנה רצופים היה מוטל מוסגר בחדר, שלא היה נכנס לתוכו שום אור השמש. כי לא היה אפשר לו לסבול אפילו את נוצצות השמש. ולא זז ממקומו ולא היה יכול לאכול שום תבשיל.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 ועשה שם סעודה גדולה עבורו, ורבנו ז"ל ישב בראש. והרב הקדוש ענה לרעים עצמו ונכנס לתוך הבית לבוש במלבוש עליון שקוראים חלט של מעיל רקום בחוטי זהב, ונכנס וישב אצלם אצל השולחן לכבוד רבנו ז"ל, אשר זה חצי שנה אשר לא קם ממיטתו ולא נכנס להסב אצל השולחן, ובשביל כבוד הרב רבנו ז"ל נכנס בתוך תוקף חולתו.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 וחזה רבן זל לביתו קודם הסתלקותו. צ'ק שמעתי מאיש אחד שאמר, ששמע מפי אביו, שהוא היה משמש להרב מנסחיז הנ"ל, בעת שהיה רבנו זל שם. וסיפר גם כן שהרב מנסחיז נהג בו כבוד גדול מאוד מאוד, ובעצם חלישותו ענל ליווה את רבנו זל בעת שיצא מביתו לנסוע לדרכו. אחר כך חזה הרב הנ"ל מהלוויה שליווה את רבנו זל.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 כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. קי"ד ויהי היום בשנת תפ"ס ראה רבנו ז"ל במקום שראה והשיג במקום שהשיג שהוא צריך לקבוע דירתו בקהילת זטיפלה ובאותה השנה בסופו בראש חודש אלול עשה נישואין לביתו עדל הנ"ל. והחתונה היה בחמלניק והיה שם על חתונה עם כל בני ביתו כנהוג ועל חתונה הייתה אמו הצדקת מרת פייגה זכרונה לברכה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 עם הרב החסיד המפורסם, מורנו אבלייבוש ז"ל, אב בית דין בקהילת קודש, ולטשיסק. ובחזירתו מהחתונה הנ"ל, עם כל בני ביתו, הלך ונסע עמהם תכף לזלתיפלה, ונכנס להעיר בלי שום ידיעה מאנשי הקהילה. כי לא שאל את פיהם מקודם כלל, רק שכר לו דירה שם, וקבע דירתו שם פתאום. אבל אף על פי כן קיבלו אותו אנשי הקהילה בכבוד גדול.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 היה לו אהבה עם רבנו ז"ל, והיה זקן כפוף ונכנע למאוד לפניו. אך מאת הנ"ל שנכנס רבנו לזלת יפלה, סמוך לגבולו שתי פרסאות, וגם על ידי ריבוי המלשינות כנ"ל, על ידי זה מתעורר המחלוקת הגדולה עד שבדו עליו כזבים אשר לא עלתה על ליבו, על דעתו. ורבינו ז"ל אמר שהוא מוכרח ליישב שם מן השמיים, כי הוא מתקן שם חטא של בן נבט. והרב החסיד המפורסם מגיד משרים מטירוויציה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 וכאשר נשמע הדבר בנמרו הסמוך לפה, היה אצלנו דבר פלא מאוד שהוא נכנס לכאן. אבל השם התבהח חמל עלינו מן השמיים, וחשב מהרחוק להיטיב אחריתנו, להשאיר שארית בארץ, למען עסוק היום הזה לאחיות עם רב. כי בכאן נגמרו הספרים הקדושים הנתפסים. ופה חיבר הספרים הנעלמים מעין כל חי, היינו מה שנשרף, וספר הגנוז וכולי וכולי. ואנחנו זכינו בהחמאו המרובים להתקרב אליו תכף בכניסתו לפה והתבהר מזה במקום אחר אם יוצא השם באריכות ואמר, אילו לא בא לברסלב אלא בשביל לקרב אותי, די ופה ברסלב ישב ושלווה מבני העיר כל ימיו אבל בעולם היה המחלוקת הולך ומתגבר וכל מה שקרב יותר אנשים לאשי מטבח התגבר המחלוקת יותר אבל הוא זל עשה שלו ועלה בכל יום, בכל שעה ובכל רגע למעלות גבוהות ורמות אשר אין לשאר כלל. ולולי שהתגבר הקטרוג על העולם עד שלא היה העולם כדאי לנעוק מאור כזה ועמד וגנזו, היה נתגלה גדולתו בעולם והיה מחזיר כל העולם אליו התברך. כי זה היה כל מגמתו תמיד כל ימי חייו ובזה עסק תמיד לזכות הרבים ולהוציאה מחושך לאור, מאפלה לאור גדול ענה רבנו ז"ל ואמר, מה יהיה מגרשות, אם יגרשו אותי מכאן גם כן, בכל מקום שאבוא לשם, בכל מקום שאעשה פסיעה, אתקן, תמיד. כשיצא <קש> מזדעתי פלא בעת שכבר באו העגלות מברסלב, בשביל להביאו לברסלב. אמר, כאן מזדעתי פלא, סבלתי תרתי גהנום, כי משפט רשעים בגהנום 12 חודש, ואני סבלתי סורים כאן שתי שנים.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 שעל ידי זה מגרשים מהאוויר של חוץ לארץ וממשיכים אוויר עד ארץ ישראל, כמבואר במאמר אתם ניצבים. וכן בשנה זו רקד רבי הודות לבטל הפונקטין, ובחורף זה אמר מאמר ואלה המשפטים סימן י' המדבר מריקודים והמחאת כ'. עוד שמעתי שפעם אחת סמוך לכניסתו לברסלב מזגו לו כוס יין לקידוש ונשפך על הארץ, ומזגו כוס אחר וקידש עליו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 ומי שלא ראה הריקודין שלו, לא ראה טוב מימיו. כי אף על פי שברוך השם זכינו לראות כמה צדיקים שהיו מרקדין לפני הכלה, אבל ריקודין שלו לא נראה כזאת. וכל מי שעמד שם בוודאי היה לו ערעור תשובה אמיתי על כל פשעיו. הגודל, ההתעוררות וההתלהבות של כל האנשים שעמדו שם בשעת ריקודין, אי אפשר לבאר ולצייר זאת בכתב בשום אופן. וכבר גילה כמה תורות גבוהות מאוד על עניין ריקודין והמחאת כ'.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 בזאת השנה רקדתי הרבה, וזה היה מחמת שבאותו השנה <coughs> נשמרו הגזרות שקוראים פונקטין, שהיו רוצים אז לגזור על ישראל חס ושלום. מחמת זה רקד כמה פעמים, כי על ידי ריקודים ממתיקים עדינים ומבטלים הגזרות. כמובן בתורה ואלה המשפטים, סימן ץ, בליקוד א', המתחלת על ידי ריקודים והמחאת כ' ממתיקים עדינים. וגם זאת התורה נאמרה באותו החורף בטירוויציה.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 ועמד שם שומר על הפתח ולא הניחו לכנוס ונתן לו האלף אדומים שלו כדי שיניחו והיה לו עץ שערה גדול על האלף אדומים שלא נתנם וגם יודע אפילו העץ שערה שיהיה שם ונכנס לשם ושמע מה ששמע ומה ששמע באותו העת היינו מאמר חותם בתוך חותם בליקוד א' סימן כ"ב ומאותו התורה של המקום הנ"ל רק ומעט ומקצד וכולי ואמר אז התורה, ויאמר ה' סלחתי כדבריך ראשי תיבות כוסי, שנדפס מזה רק ראשי פרקים בסימן קע"ז בליקוטי א'. ואני פסקתי אז לומר קדיש על אמי זכרונה לברכה, ואז אמר בה תורה, התגדל והתקדש שמי רבא כנדפס בראשי פרקים. וגודל השמחה שהיה אז אי אפשר לספר אשרי מי שראה זאת. באותה השבת שתה מעט יין מחמת שמחת הנישואין כנהוג. והיה בשמחה גדולה ורקד הרבה כמעט כל היום כנ"ל. ואז סמך עצמו הרבי יודל ורקד, והיו מזמרים אז ניגון נאה והתאוררות של יראה. והוא רקד על ידי זה הניגון, כן היה דרכו על פי רוב לרקד על ידי ניגון של התאוררות ויראה. והניגון נדוע אצלנו. ואמר אז שהניגון הזה הוא ניגון קריאה וכרוז, שקוראים, שקוראים אותם על ידי ניגון, זה שהתקבצו כולם על החתונה. היינו שקוראים כל הנשמות המתים הצדיקים הקדושים של משפחתו, שם הבעל שם טוב ז"ל, וזקנו רבי נחמן ז"ל, ועמו הצדקת זיכרונו לברכה, שכולם יבואו על החתונה, כמבואר בזוהר הקדוש, שבשעת החתונה מתקבצים כולם. ואז התפלל מנחה עמנו יחד במקום שאכלנו שם סודת שחרית, היינו בבית המדרש. והתפלל מנחה החגור במטפחת לבד. ואחר כך ישב עמנו בשלוש שעודות כנ"ל, והתחיל לזמר בני חלה. והיה שלוש שעודות בדרך שמחה. ואמר אז, מי שיכול לשתות יין, יכול לחפר עוונות. ואמר כל התורה, ויאמר ה' סלחתי וכו', ראשי תיבות כוסי. ואחר כך בערב התפאר שלא השתמש עדיין בזכות אבות. ומה שהיה בארץ ישראל, היה אדרבה, טובה להם. קי"ח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 בפרט בברד, שנכנס לשם לבדו בהלם גדול. ובנסיעה זו נפטרה אשתו בזסלב, שהייתה שם אצל הדוקטור. ואנחנו היינו שם על חג השבועות. ואחר פטירת אשתו באותו הקיץ נשתדך מברד. ואז בא אליו חולה התעוסט, ואמר תכף שיסתלק. ובחודש אלול נשאה אשתו השנייה. קי"ט <קופיטט>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 הוא פתאום יצא משם, ואמר שבורח כמו מאש, ואחר כך היה שם שרפות גדולות כמה פעמים. ואמר, אילו היו יודעים בני שעריגרד, הטובה שעשיתי להם וכולי, אף על פי כן כל זה טוב מעיפו שחמנה ליצלן. ומובן מדבריו שצילם על ידי שיבתו שם מעיפו שחמנה ליצלן. אלה מעשה בני ישראל, אשר היה זוכה ויזכה לדע סוד אחד מנסיעותיו הפליאות מאוד, שלא היה להם שום טעם על פי פשוט. ואמר בעת שנסע לנבריץ' אילו היו העולם יודעים עניין נסיעתי היו מנשקים הפסיעות שלי בכל פסיעה או פסיעה של נסיעתי אני מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. קכ"ב בשנת אכסב בקיץ קודם שיצאה עמיזתיפלה לברסלב היה באותו הקיץ בברדיצ'וב עם אביו הרבני החסיד הוותיק המפורסם מורנו רבי שמחה ז"ל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 והרב הקדוש דודו רבי ברוך, והרב החסיד רבי זאב מצ'רני, אוסטריה, והרב הקדוש מורנו רבי אברהם קל, קליסקר, קליסקר, ישראל, ומחותנו רבי לבוש מוולצ'יסק, ומחותנו רבי אברהם דוב מחמלניק, כולם כתבו איגרות בכבוד גדול ובאהבה עצומה לרבנו ז"ל. וביזו את הזקן הנ"ל מאוד מאוד, אבל הזקן הנ"ל לא שמע עליהם, והיה מחזיק במחלוקת חינם על לא דבר. ובאותו הקיץ נסע רבנו ז"ל לברדיצ'וב, ושם היה קיבוץ של כמה גדולים, כי מחותנו הרב הג, הגאון מוואלצ'יסק עשה אז שם בברדיצ'וב נישואין לבנו מוארש ז"ל, שם כמה וכמה גדולים, וקצתם אני יודע, עלוהם הרב הגדול מוואלצ'יסק. בנו הגאון מורנו רבי יוסף יוסקה ז"ל, אב בית דין דקהילת קודש יס, והרב החסיד מורנו רב זאב מצ'רני אוסטריה, והרב הגאון מורנו רב משה ז"ל, אב בית דין קודש קרסנה, בנו של הרב הקדוש מורנו רב חיים דקהילת קודש קרסנה, ואב החסיד רבי יצחק ז"ל מקרסניתים חד"ש ועוד כמה גדולים, והתוועדו כולם שם לנדות להחרים את הזקן הנ"ל, על שמבזה תלמיד חכם אמיתי.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 וגם פעם אחת בהיותו יושב במת ודכה, היה מזמר גם כן המזמור לולא השם כמה פעמים. ואחר כך הפך פניו אל העולם ואמר, עדיין אין אתם נחשבים מאנשים שלי. כי יהיה עת שכל העולם כולו יעמדו עליי ויחלקו כולם עליי. ואז מי שיתחזק ויהיה נשאר אצלי, זה יהיה נחשב מאנשים שלי באמת. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, כי רבים קמו עליו ועלינו, ולולא השם שהיה לנו וכו'.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 מה שהוא מקפיד מאוד להיות אצלו ראש השנה יותר משאר כל הצדיקים. כי אף על פי שאצל כל הצדיקים היו נושאים על ראש השנה, אבל שום אחד מהם לא הקפיד ולא הסדיר כל כך כמותו. ועוד מבואר במקום אחר מה שציווה לעשות כרוז וכו'. ואמר אז, שכל מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאוד, יכלו מעדנים וכו'. ועוד שלוש פעמים בשנה אמר תורה בקביעות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 וישב אז עם אנשיו ואמר אז התורה שהיה צריך לומר לפניהם אשרא זוכה לדעת דבר אחד ממה שעבר על רבנו בכל פעם כי בכל מאורעותיו היו סודות נוראות, נפלאות ועצומות מאוד קכ"ח <קופקפחית> <קופקפחית> אחר שבא מלמברג ולא נשא עוד על האוקראינה לומר תורה כדרכו מקודם מחמת החולת ופעם אחת היה מספר בשבת שירי המניין